Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi thumma alhamdulillah La sharika la Lahul mulku wa lahu -hamdu yuhi wa yumiit Wa ala kulli shay'in qadir Wa la hawla wa la illa billahi al aliyyil azim Allahumma salli wa salli mubari Ala sayyidina Muhammad Kama sallayta wa sallamta wa barakta Ala sayyidina Ibrahim Fil al alamina inna hamidun majid Para pendengar yang dirahmati dan Allah sekalian, Alhamdulillah Syukur kepada Allah sallallahu dan salam Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kerana pada waktu ini dapat kita bertemu untuk meneruskan kuliah tafsir Al-Quran kita InsyaAllah pada kali ini kita akan bincangkan satu surah yang istimewa Yang dinamakan sebagai Suratul bayyinah Surah yang menjadi bukti ketetapan Allah SWT kepada makhluk-makhluknya InsyaAllah saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat daripada surah ini Sebelum kita menterjemahkannya dan mentafsirkannya Dan mudah-mudahan menantijahkan kepada kita satu kesedaran ke arah mempertingkatkan amalan dan juga ibadah yang kita kerjakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو سحفا مطهرة فيها كتب قيمه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 Jazaoohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada Radiallahu 'anhum wa an Da liman khashiya rabbah saddaqallahu al-'azim maksudnya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang orang-orang kafir yakni ahli kitab Bahumrika orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sulung datang kepadanya kepada mereka, bukti yang nyata. Iaitulah seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan iaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan murnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang kafir, iaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu merupakan seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Allah ialah syurga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah reza kepada mereka dan mereka pun reza kepada Allah. Dan demikian itu merupakan balasan bagi mereka iaitu orang yang takut kepada Tuhannya. Salakallahul Azim, benarlah kata-kata Allah. Surah Al-Bayina merupakan satu surah yang mengemukakan bukti yang nyata. Surah Al-Bayina ini merupakan surah yang diletakkan susunan ayat-ayat ataupun surah surah Al-Quran yang ke-98. Terdiri di 8 ayat termasuk golongan surah Surah Makkiyah diturunkan sesudah surah Talak. Surah ini dinamakan dengan Al-Bayina kerana merujuk kepada ayat yang pertama daripada surah ini yang menyentuh perkataan tersebut. Sebenarnya isi surat Bayna ini apabila kita lihat merupakan satu mesej yang clear daripada Allah Subhanahuwataala yang cukup jelas. Yang mana Allah Subhanahuwataala menurunkan surah ini selepas Islamnya seorang sahabat, selepas Islamnya seorang sahabat bahawa dia ini merupakan seorang Yahudi kemudian masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjumpa dengannya iaitu Ubay dan mengatakan kepadanya, wahai Ubay. Ayat ini turun untuk kamu Gembiralah sahabat yang bernama Uba Yang pada peringkat awal merupakan seorang Yahudi Tetapi dengan sebab kecekalannya Keimanannya Keyakinan kepada Allah SWT Maka dia telah meninggalkan agama Yahudinya Telah meninggalkan agama Datuk Nini Moyangnya Untuk beriman dengan Allah SWT Apabila kita melihat ayat ini Merupakan satu penjelasan daripada Allah Tentang perbezaan Islam dengan Agama yang ada sebelum daripada Islam Islam ini sendiri sebenarnya bila kita melihat Dr. Subhi Salih mengatakan Islam ialah ad-din. Merupakan satu cara hidup. Nyazamul hayah. Satu cara hidup dan dia tidak boleh disamakan dengan agama. Cuma penggunaan kita adalah untuk memudahkan faham. Jadi Allah SWT menyebutkan di sini. Orang-orang kafir, orang-orang ahli kita mendakwa mereka akan beriman kepada keterangan yang datang. Selepas, selepas itu dengan syarat. Dia ini Memenuhi segala kehendak nafsu mereka Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Sebenarnya menerusi kitab Taurat dan juga Injil yang ada pada tangan mereka Walaupun sudah mempunyai banyak perubahan Berlaku perubahan Lakukan perubahan oleh orang-orang yang berkeningkan Daripada kalangan paderi-paderi sebelum itu Tetapi masih lagi mempunyai bukti menunjukkan bahawa Islam itu merupakan cara hidup yang betul Dan wajib diimani oleh mereka Dalam perkataan lain mereka mesti meninggalkan Agama mereka bila datangnya Islam Dan perkara ini terbukti berlaku pada zaman Nabi SAW di kalangan yang tahu tentang kebenaran risalah Nabi ini seperti Warakah bin Nawfah, iaitu sebuah kepada Salatina Khadijah, isteri Nabi SAW yang pertama. Dia ini mengatakan bahawa, aku akan beriman denganmu. Begitu juga Raja Habasyik. Raja orang-orang Habasyah ya, yang bernama An-Najashi, An-Najashi juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kedatangan Ja'far dan juga romongan yang berhijrah ke Hawashah itu. Kenapa? Kerana mengetahui kebenaran yang dibawa dalam Islam itu sendiri. Dan kemudian kita melihat juga di kalangan Orang-orang sebelum itu seperti Buhaira sebagai contohnya. Seorang rahib yang pernah dikunjungi oleh Abu Talib bersama dengan Nabi ketika Nabi masih kecil. Mempercayai dan meyakini bahawa Muhammad budak kecil ini akan menjadi Nabi dan akan menyelesaikan banyak masalah. Ini merupakan golongan yang beriman kepada Allah selepas datangnya kebenaran Islam, datangnya Al-Quran. Di kalangan mereka juga ada seorang yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini merupakan seorang yang tinggi kedudukannya. Pada mata orang-orang Yahudi, seorang alim di kalangan mereka Bila datangnya Nabi SAW ke Madinah berhijrah Maka dia telah pun mengisytiharkan keislamannya Maka Nabi telah pun mengatakan kepada Allah bin Salam Wahai Allah bin Salam, kamu ini orang yang ternama di kalangan orang Yahudi Betul Apa kata kalau kita mengadakan satu perjumpaan dengan orang-orang Yahudi Dan kamu mengisytiharkan keislaman kamu supaya mereka masuk Islam Maka dia pun bersetuju Tetapi Nabi SAW mempunyai strategi yang tertentu meletakkan Allah bin Salam di belakang pintu dan orang-orang Yahudi sedang menikmati hidangan dan tamat mereka maka Nabi pun bertanya kepada mereka wahai orang-orang Yahudi apakah pandangan kamu kepada Allah bin Salam? jawab mereka huwa khairuna wabnu khairina afdaluna wabnu afdalina dia ni seorang yang baik terbaik dia dengan kami bapa dia juga seorang yang baik kami kenali dia seorang yang hebat bapaknya juga seorang yang hebat oh begitu kata Nabi SAW. sekarang Nabi pun memanggil Allah bin Salam. Allah bin Salam pun muncul, terbit di hadapan mereka untuk meisytiharkan keislamannya. Berkatalah Allah bin Salam, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad dan Rasulullah itu merupakan perutusannya. Bila mendengar sahaja kata-kata Allah bin Salam, serentak orang-orang Yahudi yang tadi memujinya mengatakan, huwa syaruna wabnu syarina. Dia ni merupakan orang yang paling jahat Yang paling teruk Yang paling tidak berguna Di kata kami Dan bapaknya pun begitu Cuba tuan-tuan lihat Bagaimana cepatnya perubahan berlaku Kepada orang-orang Yahudi Tak kala mendengar kebenaran Ini kebanyakan daripada mereka InsyaAllah kita akan sambung sebentar lagi Lanjutan daripada Kisah tentang Bani Israel ini ياز الجلال والإكرام ياز الجلال والإكرام ياز الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام ياز الجلال والإكرام ياز الجلال والإكرام ياز الجلال والإكرام يا أمتنا على دين الإسلام يا زال جلال والإكرام يا زال جلال يا والإكرام. على دين الاسلام أمتنا على دين الإسلام. Amitna ala dinil Islam Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Bertinya di kalangan orang-orang Ahli kitab ini Baik di kalangan Yahudi Baik di kalangan Nasrani Di kalangan mereka ada yang beriman Sebahagian daripada mereka beriman Kebanyakan mereka tidak mahu beriman Ini yang menjadi masalahnya Walaupun mereka mengetahui dan meyakini Kebenaran adalah kebenaran berpihak kepada Islam Tetapi mereka tidak mahu lagi beriman dengannya Saya teringat Satu ketika dahulu ketika berlakunya meletusnya peperangan di kalangan umat Islam dengan bukan Islam maka datanglah perutusan daripada negara blok barat daripada padri-padri Kristian -padri di Itali di Vatican Rome menghantar perutusan kepada ulama Azhar untuk memberitahu ulama-ulama Azhar yang menjadi kiblat kepada ilmu sampai ke hari ini pada waktu itu sampai sekarang masih lagi menjadi kiblat kepada umat Islam untuk ilmu di hantar surat kepada Ulama-ulama Islam, dikatakan kepada mereka, orang Yahudi ni, orang-orang Kristian ni menghantar surat kepada ulama-ulama Islam mengatakan, Wahai orang Islam sekalian, eloklah kita berhenti perang. Ia, supaya kita dapat mewujudkan satu ketenangan, kedamaian, keharmonian, sejagat. Apakah jawab ulama-ulama Islam? Ulama-ulama Syekhul Azhar ini, mereka menjawab perutusan tersebut dan mengatakan, Apa yang Allah SWT sebutkan dalam surah Ali Imran, iaitulah firmanya A'udzubillahirrahmanirrahim. Kulia ahli kitab ta'alaw ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kamu menyertai kami dalam keimanan kepada Allah SWT. Kamu semua mengetahui bahawa agama kamu sudah dimansuhkan dengan kedatangan Islam. Tetapi kamu masih lagi tidak mahu mengikuti kebenaran Islam. Kenapa? Kerana kepentingan pribadi kamu. Dan kita pun mengetahui dalam perkembangan dunia moden pada hari ini. Daripada mengambil kesempatan yang banyak daripada orang-orang yang mahu kembali kepada cara hidup yang betul. Di kalangan mereka, dia mahu taubat dalam istilah mereka berjumpa dengan padri kena bayar itu dan ini. Di kalangan mereka, padri yang tidak berkahwin akhirnya melakukan perkara-perkara yang pelik terhadap orang-orang yang yang datang ke gereja. Macam-macam perkara berlaku. Kenapa? Kerana mereka sebenarnya mengikut kepada syahwat mereka. Bukan lagi mengikuti apa yang dibawa, diwahyukan oleh Allah kepada Isa bin Maryam, kepada Musa alaihissalam. Jadi, apabila kita melihat kepada hakikat kehidupan hari ini, perbezaan itu berlaku kerana apa? Kerana kepentingan nafsu syahwat. Itu sebab seorang tokoh pemikir Islam yang terkemuka bernama Ahmad Didat ketika membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan akidah dengan orang-orang Kristian mampu membuktikan banyak sudut dari banyak aspek bagaimana berlakunya penyelilingan yang besar kepada cara hidup orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi. Tetapi mereka masih lagi gagal, masih lagi tidak berminat untuk memasuki Islam. Kenapa? Kerana kepentingan peribadi. Syed Kutub menulis sebuah buku menceritakan bagaimana di gereja-gereja di barat dikumpulkan anak-anak muda untuk mengadakan program tari-menari dan tidak lagi menjadi tempat ibadah. Kenapa? Kerana gereja tidak lagi menjadi tempat pilihan anak-anak muda untuk datang kepadanya. Masya Allah, perkara ini berbeza daripada Islam. Bagaimana besarnya beza, jauhnya beza umpama langit dan bumi kerana masih, masih lagi menjadi tumpuan umat pada bulan Ramadan, pada hari Jumaat, pada musim-musim perayaan. Adha, Aidiladhuha, Fitri amatlah berbeza. Dan di kalangan umat Islam pun masih ramai yang kita lihat, yang muda-muda, yang masih hitam rambutnya, datang ke rumah-rumah Allah SWT untuk menunjukkan kesungguhan beribadah, mengabdikan diri kepadanya. Jadi bila kita melihat ayat Allah SWT ini turun, ya. Ayat yang terakhir disebut perkataan ikhlas yang telah kita bincangkan sebelum ini dalam menerusi surah Al-Ikhlas. Ikhlas ini merupakan satu tanda nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beribadah dan tak semua orang dapat menikmatinya. Dan Nabi SAW ketika menjelaskan perkara tersebut telah menceritakan bagaimana ikhlasnya umatnya beribadah di akhir zaman. Nabi ceritakan kepada Aisyah, bertanya kepada para sahabat manzilatil malaikah. Adakah kamu rasa kagum dengan kedudukan malaikat di sisi Allah? Mengapa perlu kamu kagum? Malaikat ini duduknya dekat dengan Allah SWT. Mengetahui segala perintah Allah SWT. Segala ketetapannya. Mustahil mereka tidak beriman kepada Allah. Artinya bila duduk dengan Allah, dekat dengan Allah, mudah untuk beriman kepadanya. Bagaimana pula Nabi-Nabi? Kedudukan Nabi-Nabi ini, saban hari dikunjungi malaikat membawa wahyu. Sudah tentu keimanan mereka mantap. Bagaimana pula kedudukan sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka setiap hari berjumpa Nabi beriman dengannya, mati dalam keadaan Islam. Sudah tentu tinggi kedudukannya. Yang lebih tinggi kedudukan mereka itu, ia Yang datang selepas daripada sahabat ni, keturunan-keturunan mereka datang pada waktu tidak melihat Nabi. Tetapi meyakini Nabi beriman kepadanya, beriman kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh ikhlas, tulus-tulus kerananya. Jadi inilah mereka yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut, A'udzubillah yunasyaitanirajim. Wa ma umiru illa li'abudullahi mukhlisina lahuddin wa yuqimus salah wa yuqtuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan w tym momencie, że w tym wal że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym Dan mengerjakan amal saleh mereka itu sebaik-baik makhluk. Menurut Al Imam Syuuti dalam kitabnya Durrun Ansor dikatakan di sinilah umatnya yang tidak melihat Nabi saw tetapi beriman kepadanya umpama para sahabat beriman kepada Nabi saw dalam keadaan mereka tidak melihat Nabi, tidak menyaksikannya dan tidak bertemu dengannya ketika hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wataala itulah mereka yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita juga tergolong dari kalangan mereka yang ikhlas bersungguh-sungguh beribadah kepadanya, menta'ati Nabi, menta'ati Allah SWT. Dan itulah tanda keimanan, kemanisan, beriman kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.